Hola a tothom, què tal? I benvinguts a una nova edició de l'Incession, d'aquelles especials, d'aquelles que fan època, que fan remember, no? Primer que res, abans de començar, agrair a tots els que vau estar a la canya el passat dissabte, gràcies als qui em vau comentar també, escoltàveu el programa, on em deia llarga vida al remember. Doncs avui el programa va per tu, malparit. Secció d'encerts i cultura dents i sessió dents. No t'ho perdis, sóc DJ Barbes i el que escoltes, l'Insession 2010-11. Comencem!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 El Cultura Dents d'avui serà molt especial, normalment el que fem és un repàs d'un personatge, però avui no parlarem d'una persona física, sinó d'un mite, crec ja, eh? Bona, Sergi, què t'expliques? Hola, què tal? Què fas? Doncs pues mira, aquí, preparat per començar a dir cosetes sobre el que parlarem avui. Sobre què parlarem avui, Sergi? Què et sembla si... Bueno, ja ho vam anunciar, no és cap secret, parlem de la discoteca Millennium. Millennium, tot un mite, eh? Tot, tot, una, tot una catedral. La catedral del Dens, podríem sí, dir, no? Sí, sí, Però abans et volia preguntar una cosa. Digue'm. Què tal parla Canya? Molt bé, tio, molt bé. Molt bé. Jo demano... Demano disculpes, però no vaig poder assistir, perquè em vaig prendre, diguem-ne, la llibertat d'anar a cobrir un Remember, que, bueno, com sabreu, és, la, és lo meu, no? Sí. Llavors vaig anar amb ells, vam anar a... a els rimem vers de xassis. Eh, feien 20 anys i bueno, havien agafat la sala de l'Aerlanda Santa Susana i vam estar allà pues, escoltant una mica la música antiga. Si és així et perdono, eh? Sí, sí. Segur no que, que sí. un bon festival, no? A més a més, actuació de la, de sí. la Eva Martí, no? Sí, ex-tiem feturitània, fe va estar actuant i la veritat és que ho va abordar, com sempre. O sigui, molta gent fa playback, molta gent apaga el micro, saps? O sigui, es mou una mica i ja està. Però aquesta dona, o sigui, es menjava el micro. És que porta, porta molts anys l'aiba sí, amb tot sí, això. Doncs és que, bueno, ja a nivell de dance va fet molt, a nivell de màquina també va fer molt, i, bueno, i ara pues, el, el tema del DJ Caging, doncs també... Eh, també. Cantat, cantar per ella. correcte. Sí, sí, així és. Doncs venga si et sembla, anem a fer una mica de cultura d'ens. Avui anem a culturitzar-nos, no sobre un autor, no sobre un cantant, no sobre un discòleg, sinó sobre una discoteca. Així és, o sigui, parlarem sobre Millenium, que per mi és un referent a lo que a nivell es diu i, bueno, hi ha gent que té, que té certes preferències i jo no ho negaré. Jo tinc preferència per Millennium. i és una discoteca en la qual la tinc molt alt i vull pues, que... Bé, bueno, compartir una mica el que, que sé, que no, tampoc és massa, però perquè la gent es una idea de, de la història d'aquests nens de Millenium. Que digues que no saps massa, segur que saps el doble o el triple que, que nosaltres. No crec, no crec. No? No, no sé. Bueno, jo, de, ja ho sé. Bé, us explico i ja em direu què tal. Molt bé. Comencem, doncs, per el principi de tot, Millenium. Al principi de tot, doncs pues molt fàcil. Millenium va néixer el novembre del 98. Eh, el... Quin era el nom anterior? Tu el saps? Perdona'm? El nom anterior de la discoteca Sí, la Pèrgola La Pèrgola, efectivament Una discoteca més enfocada doncs, cap a Bueno, cap a un altre públic eh, Més aviat, era una mica estrany no? Allà un jale l'he privé eh, Que és una de les sales de Millenium que l'explicarem eh, Hi havia un cinema Un cinema? Un cinema, sí Tu podria anar a menjar-te les crispetes Mentre els subwoofers del costat T'imagines ara el Millenium Bueno, en una de les sales Fer, fer, fer cinema No estaria malament, eh? No sé, no sé, millor, millor no dic res. Mira, doncs pues la Millennium, eh, com a discoteca, eh, va néixer, doncs pues, això, no? el 98, com hem comentat, i el projecte inicial pues, es basava en tres sales, en les quals pues, hi havia ambients bastant diferenciats, no? Eh, la Macro, que és una sala tens per excel·lència, encara que, bé, bueno, té una salvetat que també explicarem. La, la Cosmic Club, que és una sala més electrònica, més enfocada cap a la música no tan comercial i la Privé, que és algú més patxanguero, per així dir no? Aquest, que, aquest any l'han canviat de lloc, eh, la, la Cosmic? Sí? Sí. Mira, vale. ja sé una cosa més que tu. Doncs sí. <ríe> doncs correcte. Uh, seguim, seguim, endavant. Vale, doncs pues, eh, comentar pues, això. Eh, Millennium, com a la primera temporada, no es va apostar pel dance. Ostres. La discoteca per excel·lència dents no s'aposta pel dents? Doncs no, no es va apostar pel dents I la pregunta és, per què apostava? Doncs pues no s'apostava pel reggaeton perquè no existia S'apostava pel progressiu, principalment Sí, senyor Sí, sí, o sigui les, La música que sonava a Millennium primer, La primera temporada Era completament progressiva No era amb dents, precisament eh, I el primer edifici resident Si la memòria no em falla I la, i la informació que tinc és verídica era DJ Neil. DJ Neil? Sí, DJ sí, Neil. Senyor. Un dels cracs del progressiu. Sí, senyor. Progressiu. Amb alguna, jo recordo d'haver escoltat per la ràdio alguna sessió de, en directe a Isle Marta. O sigui, era un progressiu, s'apostava a una sessió de qualitat. O sigui, algú, Bueno, suposo que a la sala es volia, se li volia donar aquest, aquest distintiu. I a més a més hi havia un programa a Televisió Espanyola que es deia Música Sí, sí. m'equivoco, no? Sí, però em sembla I... que va ser l'etapa posterior. Era, era més tard, no? Ja, sí, ja passava que, potser cap al temps. Jo crec que llenç. ja havia saltat a la, a la fama, però, bueno, en principi pues, es va apostar per això. Temes de destacar el Rain de DJ Nil? No? Sí, sí, sí. És un tema, sí, seu. És un tema seu. Doncs vinga, continuem. DJ Nil, sí senyor, quina sorpresa. Sí, bueno, però, eh, això és el que, que tothom diu, perquè jo, almenys, sóc sincer, vaig començant a Millennium eh, una mica més tard, que ja us comentaré quan hi vaig anar-hi, Vale, però després d'aquesta de, de etapa, diguem-ne, que es va apostar doncs, per al dance i el que el primer digui que va anar va ser el senyor Ricky Soro, que deuria entrar al voltant del 99 no? una cosa així aproximadament. I la veritat és que o sigui, el que es parlen d'aquestes sessions són... Uf, que eren una autèntica farra. També el nivell de música dance eh, era un altra, el nivell de produccions era un una altra i... O sigui, la indústria també el recolzava Per tant, o sigui, tenia tot, tot a favor I si a sobre ets bo a punxar I tens carisma, doncs pues, pues fas una sessió Un infart, no? Sí, fa cosa d'un parell d'anys el vam tenir Un parell o tres, eh? Que ja passat el temps molt ràpid va... Quatre, eh? Quatre? No, quatre. Fot, no fotis, tio Jo crec Com... que va ser el 2007 Com passa el, el temps? Sí, en un dels Remembers venir... un, un remember que va venir a punxar I a mi em va fer molta il·lusió Sí, perquè o sigui, jo també, també hi vaig estar I la veritat és que, o si sigui, però tant tant s'ha parlat d'ell, que, o sigui, que almenys una sessió la, la podies veure Òbviament, se, se li va notar pues, que li faltava una mica d'entreno de, de, per no, no? Però, ostres, o sigui, una selecció musical que uf, espantava eh? en, el, en el bon sentit de la barola, esclar Sí, sí home. Bueno, doncs aquest home pues, va, va estar, pues, no sé si una temporada llarga i tal Però al voltant del 2001 va agafar el segon dijoc que havia en el moment Va agafar el mando i parlem d'algú que és conegut parlem d'algú que ha fet coses i ha sigut premiat per, per diversos temes que ha produït no saps de qui parlo o tu pots imaginar? jo m'ho imagino però l'audiència no ho sé doncs pues bueno, pues fer, què us sembla si us dic Jordi Carreras Jordi Carreras, sí senyor tell me why, you are living spilling tears sí, sí. bueno, ja és, bueno és, un, és una persona pues, molt carismàtica que ha estat fins fa poc en el món del dents. Eh... I tornarà. Es veu que tornarà. L'altre dia pel Facebook vaig veure que té algun tema pendent de sortir, eh? Bé, bueno, n'esperem. Seria una gran notícia el retorn de Jordi Carrera. Això és el que diuen. Bé, bueno, és el que parlem. Avui tocarem molta rumorologia. Sí. Doncs, simplement, bé, bueno, eh... les sessions que hi ha a la pàgina del nostre amic DJ Flu, n'hi ha tres que són de l'època i, bé, bueno, jo almenys les qualifico d'excel·lents i la gent que les vulgui les, que les descarregui les, que les, i que, bueno, que les escolti i que, i que valori que li semblen, no? Llavors, doncs, pues, bueno, a partir d'aquí sobre l'any 2002 aproximadament, ja dic, no hi ha no hi ha massa documentació, això no és un, un arxiu històric va agafar el mandú, que era també el segon i jo aquell de, de Millenium que era, bueno, l'Alfonso Alfonsito, Fonsito. sí, sí i bueno, també pues, la, les festes continuaven pues, sent una, una autèntica delícia, tant a nivell de festes de programació, que això s'ocupava a Grand Habitatgeman, i a nivell pues, de, de sessió, que o sigui, eren, pues, la selecció musical també estava a l'ordre del dia, presentant novetats que no havien ni sortit aquí, o sigui, comprant importacions discos. Jo recordo, no sé si tu recordaràs, en, en anys posteriors feia la cabina de discos de Millennium, i allò era un autèntic museu. Sí, sí, sí, certament és el que dius tu no? uh, hi havia molts temes que només sonaven a Millenium molts temes que encara no havien sortit a la venda era potser la referència, no? la discoteca amb més referència de, de l'actualitat d'Ens no? sortia a un tema i a la setmana ja l'estaven punxant no? també Sí, sí, sí, o sigui, bueno, Millenium avui en dia també, el que passa és que tot ha canviat molt no? en el sentit de que eh, avui en dia també hi ha moltes coses que surten digitalment No, i, i la filosofia és diferent, no? És molt més difícil avui en dia punxar novetats, no? La gent és... Més real, és més real. Ah, el tipus de gent que, que surt també ha canviat, no? Però no entrarem en, en debats, no entrarem en, en comparacions, que són sempre odioses, i continuem amb la història de Millenium. Vale, vale. Doncs pues, simplement comentar això, no? O sigui, un cop un cop el... l'Alfonso va, va agafar el ritme i tal, doncs pues, sobre, si no vaig mal errat, el març del 2003, que va ser quan jo vaig començar a anar Millenium... Malmena, no, jo també, eh? Bueno, pues no, no, fa, no va ser ahí, precisament. Ho, ho desvetllem. Vale, doncs uh, va ser quan, quan va agafar l'alternativa, com diuen els toreros, vale? eh, el segon dijoc i també. En aquest cas parlem de Jordi MB, una persona que pel Facebook, el, el grup de Milànium se'l veu, una persona pues, que està activa en aquest sentit, i bueno, punxant... Pff, Un crack. Què, crac. què dius en Jordi? Un crack? Un crac i que més segueix en actiu, eh? Tot sí, sí, sí, algú, algú he llegit, però bueno, també tot sí. no, no es pot estar a tot arreu, però jo recordo les sessions de, del Jordi com unes sessions tècnicament impressionants. No, no, és que és bo, és, és, és un crac, és el que dius tu. Sí, sí. La crítica, bueno, la crítica sempre hi és, però vaja, jo recordo, i ja et dic, tècnicament, uns quadres completament bestials. Està punxant amb l'Atomix, no, no, ho està quadrant ell. És que no existia, o, o sí, o per la versió 1.0. Sí, l'Aleta 1.0. Atomix, Atomix 1.0, eh? Sí, sí. El Virtual DJ, això sí, encara no havia nascut, eh? No, no, per, eh? La, per, la gent, per la gent més jove, el Virtual DJ era un somni. Sí. Igual que el Cerato, igual que les Hércules, igual que tot això. No, no. Si tu volies punxar, t'havies de gastar els quartos i havies d'agafar un bon equip. Sí, sí, sí, perquè els, els MP3 també en aquell moment anaven cars, eh? L'MP3 l'any 2003 anaven com a màxim, màxim, màxim a 192. A 192, sí, era més 128 quilowatts per, per segon que res, i sí. vull dir que anava en cars vull, en el sentit de que costava molt de trobar eh, les novetats. També, també, bueno, sí, sí, la veritat és que hi havia molt dents, hi havia molt i era difícil eh, intentar, doncs, pues, Pues, qualificar-lo, no?, i intentar trobar les coses que eren de qualitat. Bueno, un, un dia parlarem de l'Audiogalaxy, del, del Napster, del WinMX, eh?, parlarem de tots aquests. Sí, perquè... algun, dia, algun dia farem una mica de Rimenbar <laughs> p De piratilles. Eh, continuem a el Millennium que ens estem sortint. Sí, efectivament. Sí, no? Perquè mm, estava pensant ara jo eh, els temes de Millennium, no? Eh, els himnes. Doncs pues sí, seria interessant repassar lo ja que estem en un programa de música, almenys posar una mica de música. Doncs eh, exacte, deixem reposar una mica l'audiència i anem a escoltar el que seria el primer. que ens pots explicar d'aquest? Què puc explicar del primer tema? Millennium and Cosmic Club. Come with me. Cinc, cinc versions, eh, de les quals són, en total són tres. El Progressive. Fet per Amo i Navas En Soren Fresco Sessions Sí, el mateix <ríe> I el HCP Edit Fet, per, o sigui, produït per IceFran IceFran, sí, sí IceFran L'escoltem i després dic una curiositat sobre la vocal Molt bé, doncs vinga, escoltem el primer de tots El primer de la saga, Come With Me <música> Be careful Listen to the words of my heart I need to dream of you again tonight I need to feel my heart beating inside Doncs aquí el tenim, el Come With Me, és un bon tema, tot i que et diré que per mi és el més fluixet a tots. Bé, bueno, això va acostumar... cosa de gustos, no? Sí, sí, correcte. Això està produït l'any 2002, que és el que ens havíem saltat, no sé, no sé en ningú cas. Bé, bueno, sí, tampoc ens no havíem no passat... De, I recordant velles batalletes, tu, i no pot ser això. Tampoc ens havíem passat tant, passat tant, home. Bueno, és veritat, és veritat, però si, en si ens cuidem, acabem parlant del 2009 i no em posen ni música. Al igual estem parlant de Bell Almena i encara ens faltava... Sí, i l'Avella <laughs> la la després, l'Avella és ve després. Sí. Molt, bé, molt bé, Bueno, doncs pues continuem, continuem, continuem... Sí, el que passa és que jo havia dit de, de dir alguna cosa d'una vocal, però sí. no, no ho diré, mira. Encara no? Sí, vale. Quan t'ho vas molir, doncs pues això serà després. Primer posarem, posarem el segon tema, que justament es presenta sobre les notes que estem parlant. al segon tema. Sí, és Cosmic Club a Millennium Vol. 1. Enjoy with us. My heart goes nana, a bit, bit nana, my mind goes nana, and no, no, nana. My heart goes nana, a bit, bit nana, my mind goes nana, and no, To the age of trends Touch your heart And feel the beat Whenever you feel down Remember Time goes by No time to cry Sergio ho havia dit, Sí, sí, sí, no explotaves, eh? Ah, sí, sí, al igual que t'he dit abans Que per mi el Come With Me era el més fluixet Aquest et diré que és el meu preferit Per dir també Jo l'avisat és que no, no ho nego pas O sigui, és... És una debilitat Per, per mi sí, per mi sí O sigui, a per... part... La promoció que es va fer amb el tema va ser excel·lent. Bé, bueno, recordo com si ho fos ahir. A més, o sigui, justament era quan hi havia la novetat que començàvem a pujar Millenium els amics i tal. Sí. I... Bé, bueno. sí. Sí, sí, correcte. Uh, sí, sí. Es va fer pregar la cançó. Uh, jo recordo Jordi MD connectant-se a l'IRC. Abans del Messenger existia una cosa que es deia IRC. Sí, però no, digueu-vos per la gent mortal. La el, gent, el, el Mirc. El I la gent, exacte, la gent la demanava i, clar, no la podien passar, no? I es feien rogar, sí, sí. Sí, les notes que va ser una promoció bastant, bastant bona... A tots els nivells, va sonar per tot arreu, es va fer, es va fer relativament famosa. I, bueno, què dirà aquesta producció de l'any 2003? Doncs, pues, bueno, és una producció d'Aisfran, com no. I què diu la rumorologia? Què diuen sobre la vocal d'aquesta cançó? Doncs pues la vocal és excel·ent, sí o sí? Sí, sí, correcta. Doncs pues la rumorologia diu, perquè no he pogut eh, arribar a les fonts oficials, però certs comentaris de, de, molt propers de Força Oficial diuen que la veu la canta la Cassandra. Cassandra, una de les altres vocals uh, d'aquests projectes d'Aisfran. Sí, efectivament. Uh -huh. eh, Rient en no el Plus, Bang Bang Bang, Shorty Rout, són alguns dels temes, grans temes, Remarquem-ho. Temes que hem posat aquí a l'Incession, eh? Fa sí. cosa de molts anys ja. Ai, com passa el temps. Sí, sí, la veritat és que massa ràpid passa el temps. Sí, desgraciadament, sí. Però, bueno, el que comentàvem, llavors, o sigui, aquest tema va, va, va escombrar per tot arreu on va passar, no? Sincerament, i ara, pues, eh, després de, de, de tota alegria, sempre acaba caient una mica, no? Uh -huh. I ve un any, 2004-2005, més que un any, un dos anys, una mica difícils per la discoteca. Va ser, per així ho la, la primera... És es que em fa, em fa fins i tot una mica de cosa, dir la paraula de cadència, no? però bueno, va ser quan la discoteca es va, es va buidar una mica, la gent no hi anava pas tant, hi havia una sèrie de, de canvis, potser, de, de rombo una sèrie de coses que... Pues, sí, la... canvis musicals que hem comentat alguna vegada... Sí, sí, per aquí, per aquí van, sí, van els tiros. Sí. No? A vegades, fets amb tota la millor voluntat del món i a vegades, doncs, pues, bueno, no són decisions acertades, per així dir és veritat que, o sigui, que l'any 2004, l'any 2005, va haver la... O sigui, bueno, el Jordi m'havia no de plegar, es va quedar el tira fins al segon dijoc, eh, en Jordi Rivas, va entrar també un altre una tradició que estava fent de, de l'ocultor màxima FM, que va el Sergi Durant, i definitivament va estar, bueno, definitivament, es va posar a punxar, doncs, quin, qui, si no, si no el senyor Ais I sí, va no. estar, doncs, una, una temporadeta, no, no sabria dir-te quan, però va estar un temps. Va un temps punxant. I justament va coincidir amb el tercer tema de la discoteca, el més desconegut de tots. sí. No se'n sap pas gaire, o sigui, no va tenir ni single, no va tenir massa promoció. Em sembla que només va sortir un parell de recopilatoris bastant... Sense fer massa massa sorollos. Com sí, el recordo. No van regalar CD aquesta vegada. A comentar que tant el primer com el segon, com el Come With Me, com l'Enjoy With Us, eh, van fer una festa i regalaven el, el, el promo CD, bueno, el, el, el CD amb totes les versions, i en aquest cas no ho van fer, sinó que ja van tirar de, de recopilatori. No recordo ara mateix quin era, però sí que, sí que va sortir doncs, aquesta ràdio, he dit. Si et sembla, l'escoltem, el tercer single de Millennium, que s'anomena IN TIME Va bé, Sergi, que fem un repàs d'aquestes tres primeres cançons perquè hi ha molta gent que jo crec que es pensa que, tot, que tota la història comença amb el day after day, no? Sí, sí, és curiós perquè diguem-ne que jo quan, quan algú pregunta o quan l'explico i d'a més, sempre parlo de que tant Millennium com les produccions de Millenium hi ha dos parts i hi faig un, un punt d'inflexió. I el punt d'inflexió és justament on ens trobem, no? O sigui, sí. hi ha les tres primeres produccions i les quatre últimes, per així dir-ho. Però per què no són set produccions? <coughs> per què no són set produccions? Per què, per què? Doncs pues perquè, pel meu punt de vista, o sigui, la filosofia, tant de sala com de música com de tot, va canviar just quan va entrar... Doncs pues el senyor que ara actualment és el resident A veure, Almena, i d'això també en fa uns quants anys Quin mèrit que té aguantar tant de temps en aquesta sala Doncs pues sí, perquè tal com hem pogut anar repassant La mitja d'edat d'un de, dijous que hi ha Millenium És dos, dos anys com a molt Sí, sí, ell eh, pues en porta més, més del doble no? Més del doble Sí, sí, gairebé quatre Que és tot un rècord, sincerament o sigui, Cosa que, bueno, que, que, és, que, és, que és positiu, és positiu Llavors, pues, en aquest moment, tal com dim-ne que va venir una mica la... Tornem a dir que no és la paraula que més m'agrada, però la cadència de Millennium, sí. es va fitxar a l'Abel, tal com va explicar la setmana passada a, a Carles. Carles. Vale? I pues, la sala, diguem-ne, que es pot... Ostres, pues, que es va remuntar, per decidir dir-ho. No? A base de què? Pues a base de produccions del tipus Curset tenir, a base de produccions Winter Night, a base d'una pues, sèrie de música que tornava a fer que Millenium tingués una mica d'assegell, no? De temes propis, sí. Sí, sí, sí. Però és clar, uh, Winter Night, jo no l'he sentit més més que Millenium. Tenim mm, gent, per exemple, que va ser un, és un tema del 2007 que ha reçat, vale, De la que gent Només l'he sentit a Millenium. Volguis que no, doncs... Pues, l'Abel, amb el carisma que té parlant pel, pel micro pues, amb, amb, la, amb la seva tècnica a l'hora de punxaire i a més pues, ha fet que la sala pues, torni viure per a viure pues, així diu, una segona joventut i això es degreir també sí, sí. Els, més, els més grans de la sala veure la sala plena i veure que la gent balla i veure que la gent respon pues, també també agrada i veure com torna el dance en la seva màxima essència el que dius tu amb aquestes cançons característiques de, de la sala millenium, no? Uh -huh. Sí, sí, principalment. El curiós va ser que, bueno, que després d'estar des del 2004 fins al 2006? Juraria que sí, és el 2006. No, no me'n recordo. 2008, sí, 2006. 2006. 2006 és quan es torna a produir, d'acord? Vale? Justament dona la casualitat que és això, no? La, quan, quan es radiu la sala, per així dir-ho. A base doncs, de, de molt treball, tot s'ha de dir, tot, tot queda dit de, per part de la, tant de la Belcom de tota la gent de Millennium. Mm -hmm. Perquè si una sala aquesta torna a repetir en, en decadència, que no és la paraula més indicada, i ve algú i la intenta, intenta reflotar, o tots remen cap a una direcció o el barco s'enfonsa. I això doncs, pugui ser no, doncs, té el seu mèrit i, i des d'aquí jo crec que seria bo doncs, que, que quedés ben clar. Sí senyor, doncs arriba el que dius tu, no? La segona etapa de produccions. Efectivament. Amb tota una bomba de cançó també, una bona proposta doncs, per eh, agafar el vol un altre cop. Sí, efectivament. O sigui, s'agafa el que seria eh, una producció que també va marcar Escola, que és el cas del Day After Day, i bueno, eh, jo crec que és el millor és sentir-la. Escoltem-lo, una producció de... ho diem després, no? Millenium, day after day cançons que ja avui en dia crec que tothom coneix encara, no? D'aquí uns anys ja veurem, però és una cançó que encara està a la ment de tothom i que avui en dia la segueixes posant i la gent encara te la canta. Sí, sí, de les doncs altres que va, va ser tot un, un encert produir això i, bueno, també parlar de la vocal. Mm. Comentem qui és la vocal o no ho comentem? Home, clar que sí, no? Per això estem, no?, en aquest cultura d'events. Per això mateix estem, sí, però és una pregunta una mica... Per explicar coses. Eh... No sé si el tindràs per aquí. Ai, aviam. Espera, deixa'm a buscar per aquí. Alguna cosa, em penso, que hem de tenir. Sí, jo crec que sí, no? Eh... Uh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 Qui és aquesta noia? Qui és aquesta noia? És la Caraja. Efectivament. La Caraja. Caraja, Caraja, bueno, jo la vaig, veure en millen... la vaig veure en directe a Millennium una vegada. Sí, eh, el comentava en Jordi Mb pel, pel Facebook, es veu que va agafar una Caraja, un momental. Però, però brutal, o sigui, sí? brutal. Jo ho confirmo. O sigui, me'n recordo que va ser dels últims dies que m'he quedat a tancar, sí? perquè jo he vist bastant lluny de Millennium. I, bueno, anava amb una papa d'aquelles de tres parells de nassos eh? <ríe> és graciós sí, però després va, va fer una cosa que també fa bastanta gràcia que és sortir a ballar a la pista amb la gent que quedava això la gent ho agraeix no? sí, bueno, també jo crec que no era massa conscient el que feia <ríe> vale. Llavors, sí, sí, imagines però, algun dia la cascada ballant amb nosaltres? no, la no ho veig, no, veig tampoc ve que en saltant no, no és una cosa que vegi no? molt bé, escaraja mira L'únic que sabem és que aquesta dona canta molt bé i en totes les produccions on ha sortit l'ho ha abordat. O sigui que, que es digui com vulgui. Sí. Continueu, si et sembla. Sí, és Jackie Brady, eh? Jackie Brady és el nom autèntic. El nom autèntic d'aquesta noia. Uh, continuem, doncs, amb més cosetes, va. Continuem amb més cosetes, que és... Bueno, seríeu parlant de l'any 2007, si la memòria no em falla. Sí. I parlaríem, doncs, de... El Juart de One. Sí, Juart de One. efectivament Jo ja estic despès, tu No et preocupis, estem eh. per ajudant-nos Cultura eh. d'ens, a més a més doncs, eh, Avui sí que et puc ajudar bastant eh? Bueno, ja, ja, ja La veritat és que avui està sent una mica més llarga Per la història de Milena No són uns anys que no, que no es moco de pavo eh? Molt bé, doncs, escoltem La següent producció Aquesta del The After Day estava produït per per tota la cabina de Millenium i va col·laborar uh, Oscar Salguero. Oscar Salguero. La següent, doncs uh, You are the one. Ara n'expliquem cosetes. Millenium. Oh, La és que un es farà pensar, mira l'estona que portem parlant. Mitja horeta, Déu-n'hi-do. hi ha banda de frikis que estem fets, eh, Sergi? La veritat és que sí, és curiós. És curiós, bueno, el eh, que, que pot donar d'ací. Una discoteca com dóna, per tant? Sí, la veritat és que sí, però bueno, tornem a repetir. Són uns anys d'història. Sí, sí, correcte. Molt bé, doncs, aquest era el You Are The One, produït per...? Produït per Abel Almena. Abel Almena, sí, sí. Sí, sí. O sigui, és una producció tal com diu el nom, Abel Almena presenta i és una producció d'Abel Almena. I em penso que també hi posa cullerada Alberto Tapia. Sí, sí, sí, òbviament. L'Alberto també també hi col·labora, entenc, i, però mm -hmm. producció de l'Abel, eh, vocals un altre cop de la, de la careja i, bueno, una producció pues, també amb dos versions bastant diferenciades, en les quals, pues, bueno, eh, trobem una... Un, un tema que no està gens malament. No està gens malament. Ens queden dos més per repassar, Sergi. Sí, efectivament, ens queden dos més per repassar, que ja aniríem pues, a l'època més recent de la discoteca, sí. de la qual molta de la nostra audiència té, té, té ja consciència. No? Parlem del tema de fa bueno, dos anys... Dos anys. Perquè ja gairebé estar amb el 2010. Una que s'assembla molt en el títol a... A la tercera. A la tercera, In Time. Jo recordo quan la ve·la em diu la cançó nova es dirà Time. Dic, ostres, no n'hi havia una altra? No, no, es diu In Time. És curiós. L'escoltem ara mateix des d'aquí, des de l'In Session. Da-da-ba-da-da Da-da-ba-da-da Da-da-ba-da da, da, da, da, Cha-na-na-na Da-da-ba-da is my command. El penúltim tema fins al moment de la discoteca Millennium. Aquest és el Time a Almena Dance, és el que estem escoltant ara mateix des del magasin Dance dels Països Catalans. Això és el Cultura dens. Avui toca Remember i toca doncs, repassar part de la història de Millennium que segur que ens deixem molta, evidentment. no, moltíssima, no... Moltíssima. O sigui, no, no Ara tot... mateix estava jo pensant, mentre escoltava el Time, que, ostres, que també hi ha hagut alguns bastant bastant interessants. Com, com per exemple, no sé si tu recordaràs l'actuació de la Nátaly, de la Kim Lucas de la Netge no sé si va sentir bé mm, no, o... no, Crec recordo universari. actuacions de Precioso, de DJ Ross de, de... Magic Box, Pernica, de, Magic Box sí. de Molela Correcte, però sí, Morella també havia fet alguna sessió. Recordo que el havia fut... posava hardstyle, pot ser que, havia... que hagués posat hardstyle a la, a la final de la sessió. Sí, molt... pot ser, pot ser. Molt de sí. canya, eh? Era, Era canyera, sí, Morella. De, de, de les finals de la sessió normalment no em quedava, uh -huh. perquè he vist lluny i la carretera no perdona. Sí, sí. No perquè no per n'és a gust, o sigui, però bueno, eh, s'ha de complir no un clavar-me. Un havia de descansat també, perquè clar... Però com diu l'oncle Barbes, si veus no condueixis. Si veus no condueixis, sí senyor. Uh, I una altra curiositat, que me la abans fora d'antenes, es veu que ens van presentar, eh? i diu... Hòstia, Barbes, quin tio més bòrdig, eh? Sí, <ríe> bueno, la veritat és que al començament impacta una mica. Llavors, eh, ostres, bueno, bastant estúpid, qui no? Qui eren? Bueno, ja és igual. Qui érem sí. abans. I a més a més eh, a anomenar també l'altra persona que m'has comentat, l'Ello. Jo crec que li devem moltíssim aquest tio, a l'Ello, perquè eh, ell eh, a, a banda que fos un piradilla i de que, mira, doncs no l'han enganxat mai, eh, el tio ha difós el dents com ningú, eh? Jo crec que ha sigut el profeta. Sí, sí, el profeta digital, no? encara que això Si es escolta algú de blanc i negro De vale, no li estarà fent massa gràcia no? Però ha sigut un profeta Jo recordo, per exemple, temes que no havien ni sortit O sigui, que estaven, per així dir-ho eh, Publicant-se el tio ja els tenia eh? veure, Però no pot ser això veritat no? I sobretot si miraves Algunes, algunes de les, les tags Que és allò, el títol de la cançó Saps, paiello sí. Impressionant, sincerament impressionant Sí, sí, uh, bueno, segur que més d'un busca una cançó i veurà al costat en el, el títol By Ello. Sí, By sí, sí. Ello. I un guió final. Y un guió final. <laughs> en fi, uh, com passa el temps, diu? Ja, sí, sí. Ja... Bueno, però li devem moltíssim a l'Ello, eh? Que bueno. quedi que, que públicament. Gràcies, a ell. Gràcies, Ello. Jo també t'ho agraeixo, perquè, eh, a més, eh, un bon tio, eh, que passava les cançons i tal, eh, eh, i li al darrere. Jo, jo, sincerament, hi havia parlat poc. I, bueno, jo crec que també gràcies a l'Incession, doncs es va aconseguir molt... Gràcies a ell, perdona, es va aconseguir molt bona música per l'Incession, perquè ell també és gran culpable d'aquests vuit anys de història d'aquest programa, eh? Mira el que acaba reconeixent-ho. Sí, sí, ho acabo reconeixent-ho, és igual. Bueno, doncs pues què et sembla si acabem ja el tema de, de la història de Mill·ennium? Vinga. Em sembla que t'estic berenant completament el programa. Sí, bueno, és igual, teníem preparada una sessió de que després serà més curteta, però jo crec que ha valgut la pena i, a veure, si algun oient eh, o algú escolta el programa i vol aportar alguna dada més eh, que ens enviï un mail a info arroba @incession incession.es i, i si ho hem de comentar o comentem sense problema eh, Anem a escoltar l última cançó que dius tu? Sí, que és efectivament l'última fins al moment de Millennium Produïda per l'Abel, també, i dóna un toc bastant característic, una mica un canvi de... de... No d'estil, però sí de, de, de forma de produir, no? Sí, jo crec que o sigui, és un... dóna bastant bon rotllo i ha sigut bastant ben acceptada, tot i que, per desgràcia, les ràdios no han estat per la... Sí, la... la... lo de les grans ràdios. Bueno, les grans ràdios... La aquí més... ha sonat i crec que continuarà sonant, perquè és un tema que pues, jo considero bastant bo o, o molt bo. Llavors, bé, bueno, eh, només avançar i repetir lo que va dir el Carles la setmana passada s'està gestant un Millennium 8 i jo pregunto, Barbes, serem els primers en sentir-lo? Ojalà que sí, uh, Carles, que quedi uh, que quedi gravat això Vinga, doncs escoltem el, fins al moment ara sí, l'últim, el benvingut a l'acció Welcome to the action et sembla, ens acomidem ja sobre d'aquesta cançó, perquè el temps se'ns tira sobre, i agrair-te una vegada més tota la teva experiència, totes les teves explicacions en aquest cultura d'events. No cal donar les gràcies, perquè ja saps que jo ho faig encantat. Jo te les donaré cada, cada mes, vull dir que que et quedi clar Gràcies. molt bé, Sergi uh, la que, el mes que ve, perdona, tens alguna cosa preparada? encara no, podem anunciar ja alguna no, no cosa? Res. no sabem res deixarem només, només faig el, el, un petit abans, el mes que ve és Nadal, oi? és Nadal eh, pe, pe, sí, sí. Pues, bueno, l'època de Nadal no cal que ho sigui, sí, o sigui parlo de les dates nadalenques no? pues aquí ho deixo molt bé. Sergi, moltíssimes gràcies i ens veiem. Ens veiem el més camí. Al pròxim Cultura Dance. Incessions. Gràcies. gràcies. El blog de moda es diu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 Insession, un programa presentat per DJ Barbes. Insession al magacín dens dels països catalans. Comença la sessió dens. Molt bé, doncs hem acabat aquesta secció d'en Sergi Cultura Dance cada mes el dia que un Remember. I com que estem de Remember acabem d'aprofitar aquests minuts i escoltem la sessió Dance d'avui. vas con punchas ¡Sobes, sobes, sobes! de barbas in session session session, session. session. De veritat que molt i molt de greu, però és que ho hem de deixar aquí. Microsessió vens avui, eh? Però se'ns tira el temps a sobre i ho hem de deixar. Ho fem amb el Haring Tango, This Is My DJ, una de les clàssiques. Salut a cinc cordials amb barbetes. Ens sentim la setmana que ve. Que siguis molt i molt feliç. Adeu! L'Incession també al Facebook. fes fan. Uneix-te a Facebook.